ندار دahmat د راتین بابونک په خبرت کې کتاب الجihad jihad د حالات حالات کی حسنا او درستی یا خر قچر دهم اغاد ٹریننگ حاصل اول دامی وزوري خبره د لکسم جماکه نبی عليه السلام د آیات او تفسیر کې الا ان القوت رمي له نو دغه سي د هديسونه کې د اسنوج کم ګوڑا دوړ دې هر ولې چوي پرېهان وي دا هي بيان به پسکون دا با سرا سرا تمانا دا اصون از سی علی دا بارد. او سبق دا انعام تویرشی کمچی پا مسابقه کی سابق واقیش نبی علیہ السلاة و سلام پرمائی لا سبقہ نشتے دا اصون از او نشت مصابقت ریوبن کول ایلا فی خوف مگر پخواندہ سوئی کی او حافر یا پخواندہ سوئی کی او نسل یا پخواندہ تیر کی ذکر دا خبت مراتنہ زی خبت ذکر دا حافر مراتنہ زی حافر ذکر دا نسل مراتنہ زی نسل ساروی چی دی ده اگو سوی منگوان و تواری، خوربه کی پرخت. زین ساروی آگه چی ده اگو ده سوی پر میز که دیشی او زین ساروی ده سی دی چی ده اگو ده سوی، نیسی کلکی ده میز د چود نیی، دکتا تاسو که ده خرسویو گوری، ده قچرو گوری، ده اسو گوری، نیسی غرن دیدی، پر میز که ده چودو عربی که ایت حافر وی نو ذکر ده خوب مرات نزی خوب تیجو خان دی او ذکر ده حافر مرات نزی حافر ده لکه از قچر او خر شو او ذکر د نسل نسل تیرت رت رتوی مرات نزی نسل لی لکه ترش و غشش نو دی حدیث که راله چی پدی که کی مصابقت کیدیش پترقه ده حسر حرمان او حسر وی اغیتان پاکي دونه سبته یو اثبات اول نفي په امور عمر سره داو کې مسابقه ثابت کړی نه نور کې نه بي شوه مسله سره علماو کافی تفصيلات دي استاد زبد لپاره مختصر انداز کې دمر دین کې کې نه وي امام شافعی رحمه اللہ <سؤال> پنیز بانی مصابق جائزا پا کی او دغس پا حاتی کی پا خچر کی پا حیمار کی او پا او خانو کی بلعوذی کبیلاعوذی بلعوذ مخددہ جسوک پری کی سابق وعی شرط انعامو بلعوذ مخددہ جس انعامو غیر سب کنی دیو مور کی جایه ا سونا ا چر دا اوخ او دغه تي په جیات کی پرکار باندې خرځ پرسبت سر اوخر حنابلوی تسابقت بغیر د جون طول اشو کی جایه ا کډنګر دی کی پیدل تللی دینی له او نور دغه اوونه ټریننګ حاضری او کچر ته پاکي جوولوي په سيور کې ونی نو صرف د ریسېنو کې جایز نه چې اسونا مخان او غش دینی له په نور شنو کې جایز نه او په استدلال کې حديث الباب ذکر کړي چلا سبقا الا په خف او حافر او نه میلان جول پر طول اشیو کی او شوی و بالجول پری اشیو سلاسو کی مذهب د و حضرات هم دے سلاگوان دیکی پرخ دے و اندقا دا مذہب داود داو. احناف حضرات سوئی احناف ہوئی چه مصابقت مل پرس ایبیل ارجل یا جول في جول في في في او دغه تفصیل دی شونی کی جایز دی بل جعل انپا نغصری په سیږي په او د دې سلوور نه علاوه لکه چرشو په او جعل او اما به لا په جوړ دي دي او د مذبی حنابی لو پرقم اغداششو چه اغو پا اشیو ثلاثو کی بلجور جائزوی نورو کی نوائی احناب پا اشیو اربعو کی جائزوی پنورو کی اشیو ثلاثا اغو خیل ابل سیحام گردی او احناب چکم بی اغام دغا اصنا ابل او رمی خو پیدل تک چکم دے پخپو بانی اغیر پک ہم داخل کڑے حنا بیلی با کرا ندخلی خبره خبری احساتی چیدی مسابقه کی مقصد عمدانی انسان دی جیاد دپاری او تیاریو کی نو مسابقه جائز دی دی جیاد دپاری او تریننگ حاصلی او دوسرا زکا یو واضح کیو تریننگ کی نو آگه کی دمردی چسپی دی ناخی او چې کلریز وګڼا باندې وبہواز خلکو کی چال اس انعام ور کیږي د جسبي اخر ودې لپاره دوه شرط یو شرط دا ری چې مقصد پلي کی اراده د غلبې په ادا او د تین باندې او دویم بغیر د فخر کم کما شو کی د جولن په کم دام وکړه او کما اشا چې د جولن په کم دام وکړه غلبکه ول پر د دین او بغیر د پخر او در یعنی دینام انسان زن ساتی پخر ریا بنا که ده خبر اوانو جایز نیت که ده مسابقه جایز نیت چننچه اوس نوی نوی مسابقی شروع شوری نگه پا کراعاتو کرا مسابقی چکی یا پدی ناتون کرا مسابقی کی او دغسی شاعران مشاعری کتی او یا زیم پزیمانی خلق چکم دینو دا لیندی و لی رولی دی خبری سلکسوچ کول فکار کتی بازی خدا خداوی چیر دا دا تجوید دا پنیز دکور دا, دا پارا یو طریقه دا طرف ته پدی که دیر مفاسید هم دی چنانچی مفتیان حضرات پدی که پی اختلاف دی. بازی خلق دا مسابقه جایز وي اکثر نه جایز سوګی چې جایز وي نو به سربازی په توګه ترغیب دی کېدري حکم چې نه جایز وي نو او په سې توګه تللي چې کم بری مسابقو کې اولی درې دي او په تعلیم دایره باندې کوم بورا و ناکار اثر پر وته دي او دا چیز د قاریانو حضرات مبارکي چې کمنکار ناکار ناکار اخبارات عالم څخه ورشي دیو جی نحقو دیتنا روا دلتیو بل خبرم دا آغام مراحنا علی المصابق مراحنا در ریحان در ریحان گانی توی کم سی چا سر امانت خود لے کی نا آغام دا سی دو کسانی آغا ایو بس را شرط کی که همونگا اوتازو تا شرط وائی چکتاو گا تلو زبدرکمو کماو گا تنطورا کی نیتا او دیو چکم سیز انام مقرر کردی رچہ سرک گانہ کردی مراحنہ علی المسابقہ دا پارا سہائی سی توکی سے ورد ترمیزی نباب نہیں امامی ترمیزی سے باب وزر کردی باب مراحنہ سے ارد خیر حافظ حجر رحمه اللہ وی ممکنہ پریباب اشارہ در احادیث کا کمجی امام احمد پر مستند کی ذکر کڑے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرد ان رسولم سابق بین الخیل و راہن جن بینے صلی اللہ علیہ وسلم مسابقت د اسنوں په درمیان کې کھڑے او پریوانی مراهنه وکړي انی انہاں په امور مقرر کولو چې دا ورته وريش اوس مسالہ مراهنا علی المسابقہ <مزاجزة> جائزا پی جائزا مطلقا جائزا من دا مطلقا جائزا من دا مطلقا جائزا من دا فارح حفیظی بنیحا جرس سورتونا ذکر کردی یہ سورت اغرہ چی بیلا عوضی بیلا عوض منذ اتفاق جائید دویم سورت اغرہ چی مصابقہ بیلا عوضی او دا متسابقینا ایلا و بلسوک او ازورکی لکتو کسان و مقابل و او دیو تا داو اینا شودا چی تاغصه و اینعام حریو چمکش مکش مکش مکش اینعام بلکس و کس دیو خبلم ازکنی دن بالایتفاق جایز در این صورت جا غبیتفاق جایز دی اگر آج موراحانا دا جانب واحید دی دا دو کسانو دځې ټېکله چې مراد دا وي کوم مسابقه کوو خدای یې چې چرته ت وخت شي زبر انعام درکو او که زمکه شم تم الله یې سم راکو خیر ایته موراحنه د جانبي واحدنه ایواز جانې دام جاي سولورم سوردانه چې ایواز د جانبین نه نو کمه چېس ای واز د جانی بین نه نه دني بین نه ماننج کټما کې شی जबाबر کو دما شپ ته را کې دغه چې ده دانا رواړې د وادي صورتنا چروستا باون پیر محلیل کې باغ صورت راش نور دغه نارواړې زګری کې مانره قیمار نه او کوم چېس کیږي قیمار مانره دین او قیمار حرام دی نو دا د سیماراني البته یو صورت پری کو مستندانه چې دري او قص په دې کې داخل شي هغه ته محلل تر اوسه باقي ده له کومه روان نو عايته دا د قیمار نوي د اقمار استواده جانيبې نه په احتمال د غرامت اقمار ته وایي چې استواده جانيبې په احتمال ده په هر جانب پر یو کس داوان را دي جيوما کی شو بلتاوان را ديو کړیا مو شو بلتاوان را مو حالین فکر د اجر شندغي مقصدم دی چې دمو حالین کدا هم نه موائن کدا سابق وخت کې دي دمو نه موائن کدا مسبوقه و کی خو پاتې نه کی سابق و کی مسبوقه دې خبره خبره ولیکې جلد موائن ولا خبره کدا مسبوقه ته دې لم یکن خبر غدیوت شوه او کومعينه واکه دا ثابت واقعي نو پدې کې تاليق الملک علا خطر المال تاليق الملک علا خطرل او هرغه تاليق د ملک چې په دغه سیسبانوي چی پاک مال کې خطر وافيږي اغه نه دی شی محلیل داکرشنو پدی کم تعلیق الملک علا خطر المال لے خدا صورت فشریعت کی معاق ولکا دام مونگا نا رواقو نبیادا مسابقسو کین شریعت دا جائید کم تعلیق الملک علا خطر الملک علا خطر الملک نو آغدریم کزازی چپا تنن لگی جدا سابق ورکی مسبوک ورکی دا پتے نن او که چرته دې مخکيو اقېشو دغدوان کسانو به لري انعام او که چرته دې مصبوخ اقېشو په یدون د ځکم یو مخکیشو له راوند انعام دې کډامه کښې ولوي انعام کوي کډامه کښې نو دې سورښت کی تاسو ګورئ قیمارت کنشته چې قیمار کې وخا ما خا یو کډوانه توند لري او په دې کې یو سردا چرعو چ توان پيوکسم تا ي نه شو و راشي کم صورت تي دا محلل مخي شو ام بیا توان پدوان و راجي پيو باندې دی حدیث کیدار الله جنبیلی السلام دا دا. مسابقه کولو په درمیان د اسنو اگی قرطوز میرت چاغه مو زمر کړي شیو چنګ کړي شیو فور کړي شیو د لینا په درمیان کې څوک مسابقه کوي په نو प्रकारे دا چې مسابقې نمست کید د اسنو تزمیر وکړي تذمیر ذوم ذمیر نه ذمیر او عمر قله اللحم دوت تذمیر طریقه کتابونو گناد شر کله چې وسارول ته پراکور کی چې قسم سورب شي به په قرار قرار د خارگی بن کی قرار قرار یو کمر کی به وتنی او د پاسه پروانه دا بسترې مستریو التي مت ورواجن نو به خلاص کله خلاص کنه بیا و ته خوراک جاري نو چاک مشه بيري کم بیا امرا دي درې سره دي چلوسي نندن بیا دي دي دره وقهرې مضبوطه شي چې دا بیا فلولونه ماتي پري پوجانو کېمدا کمانډو په چي کنه تديوم تزمير کوي تمیر مح دا چې دو اول دوله دا خوراک کو د پ کم ک بیا یا من دا وجود بیا چې کک شي چسممي چړي جوړ شي د مخکې اوس چې کامانډو خپل کلي ترون ده مخکې ټر را تر ده کې د کلې خلکو زار چې که دی سری سره چا نه کلي کې د لاسونه جړه او مړشان دغهتهپوس پ نه کې دکه چې ز وجود مثپه جوړه شو. ا دا داسې شو چې د چرې سره ستوري شو نه دې په ورته نو دې تا اسونه مزمره وایي دا به خې د اچا په دمه کنه د اختلاف د وایده دغه خه خمص بوته شې د ډېر خې نه به یې مسابقه کړه په درمیان د اتو کې قد کوز میرت چاو خار کړ شو من الحبيان الحبيانه وكان امدها اوده انتهاء سنيه الولا مسابقه مسابقې کلو درميان د اسنوی غنو فارشی سنیت الودان الامات دی بني زریق عبد الله ابن عمر ابن حجرش پدی کې مسابقه وکړ مه کم سننه چې مزمر شنو هغه اغ... خلقی لهو پاسره نبی اسلام لري ګرځول ورو ده دا کړه هبیا نتر سنیت الودا په شپه کې مل او کوم چې غیر مزمر نو هغه پاسره کوم ګرځول هغه د مسیید د بنی زې خو نه نه او د صنییا نه د مید د بنی زور کو پورې وه دي په می چې فاسه د غو میلی نبی سلام به خوار کول ونه مسابقت ب کوو په سره یو بل نه مخکې والی نبین دراتو السلام محتواله کړه په درمه نه سنکی وقت تل القرح او فضله ورکړو قرح لره فی الغایه فانتهاء د قرامه کی امانه ځکه چرګیته شو دا بیا ماننه دا تر دې ته چې سلور کاله پرشي وی او په دې دم کال کې غراخینه دې ته قرح دارانه او جوان اغه نوجوان پره نوجواني ترسي دري اغه ها ها بابا چې کومه پیاده وي کار ال رجل بابا دغه دغه بابون چې صف کله ریې با د ویان د مخکالې کې د او ب نه پپو شپې دلڅک منډې وي نام جایدي ان د پااره ټ تربیت داشي ان را کانل چې دا نه بیاې سررا څ په سفر کې قال داي په سابق ما ممسابق اوو که د بیایرری سرسلام سررن په سبق د مخک شو د بیایرې ځم ناار باندې يودل ذاتوش کینی ماو کړه فل محمد توله مکه جماغه خواغستان ورسلونه ممر تواش ډیره عمر ديږي دغه غړه زیاتی سابقونه به مو ته مطابقونه طبقانون به نه سم زمانه مکه شو به ما دې هذي به تلک طبقتی دغه قبل دغه مکیوالیک شو دینه محمد سلام سره تعبیر قبل تر تدام شو د خېدو د خوان په درمیان کې شکار دادا اغاد خوښ علي په زړه دي د پریشانی او د افغان نه یو بل سده چې ګب شپ لګي توږي کوي د زمانه کې با سوخه دې چې چرته بوزي او دا چر بو توګي او به و د چا نخراس کړي چا نن در جنا جوړه 탄 منیش لا سي چلو کو په بیس بهر کړای په خیال و دې دلاته ګوره دا کې دې پزان بله کو نه ورشي روانه و راځي نکانور دغه نو هره د کور غلغ ورته وای غور به شرید کی دا خبره ځای کم شرید کی ځای دی نو په وای کی څو په تا بده وای تمهغه پکېګا االو <سؤال> د کم خبره په شرید کی نه ځای دی نه یان ځان ساته ها بابن فی المحلل <متحدث> محلل المخطاط التفسير وشو دو کسان له یو وسره مسابقت ایکڑی پجول باندې هغه ناروا غری دریم یو غتراشی دی سمون کرے شي هغه باندې وتاوان نرد او دا غبره کې ماده <متحدث> خبره چی نین د مسببوب کتی نترین د سابققییت بلکې کې بل بل شي چې مخې شو کې شيروسته شي نو که چرته دی سابق پې شو نه بده تهرکی شو او که چر ته د مسببوب پاې شو شي کمیو سابق پتې شوي دی د بل ک اام باغته کو نو بیاسلام و خله فر بیا په درمندو عسو ک ینیله ی دا نيب اامن اي يسبق يا دا نيب اامن کې اي يسبق د صاحب کې دون يا اي يسبق د مسبوق کې دون بلکې پتن لې اوس کدا اامن چې دا سابيقہ کوي مي هم د تحليل راوول على خطر المال ہے او کدا اامن چې دې مسبوقہ کوي نو بیاو تحلیل نه لګره تعلم وکوند تعلم نه پلاسه د خمار د خمار نه د خمار او ایستوي چپا کی ستواد جانبې د غرام او دلته جانبې نه دي مصارف په پته کول د حرام یو صورت پکې درښوته چپا کی غرامت بدون رضايو ناراضي د خمار دا ډېر او قبيح و دي او کس بانی تاوان رازی رازید مال و احسن و کې خلاص ومن من ادخل پراسان چاید ای خلوکات محمد و قسمی وقت امین او پتخصده او من کی ایس بقا سابقی دونی یا ایس بقا دماثو که دونی قیمار نو دا قیمار دی جواری دا دین بزان ساتی وای باب الجلب على دخیل استباق ومسابقت کی شپاسونو کی اس جلب خلی نبیعنی اسلاموی لا جلب ولا جنب جلب و جنب یو لفزی معنی دا یو استلاحی معنی دا لفزی معنی جلب رخ کلی و جنب دا استلی یا پا غارہ کلی میداللپ از یو پا کتاب و زکاة کی رضی او دا دلتیم راځي کتاب الزکات کی ځان لمنه دا دلتي ځان لمنه کتاب الزکات کی جلم دي تو لکې کی چې يوم صدیق راشت مالکان او او صاحب موزه کی کی اعلان او مالکان ته چلکه بي دي ام در ترا او یک تر غور نه را کو دي هغه روان دی او دین را شو د بل دین را شو دا لاله دي ورته نه څه په بل او شمیر کي نو پدې کې مالکانو ته تکلیف ته داترې کومه نه کړي د لافکار دی چې دغه ساروی په کوم ځای کې د التی پشي راځي دا ظلم دی جانب د عاملین نوين نبی له سلام منک او جنب د دې چې کله واستن کین واوري کوي د دیورځو کې عاملان راځي زمونه وسته کوي او پرې غړو وې زمونه بیاي نو مسارع جو موید د دوی خزر دي دي کو توری غډه چې کار خوله له وکړو نو ساروی لري بلي لري بې ګبا مو قد کی دغه د کی سره اې <سؤال> دي کی نو د غرب پر سر واړې چې خزي خودی دي چې چلته پره په تیرا شي کنه نه دي ته جناب وې انابيه نے دراو تو سلام منه خپل ذکر ازرم سوک کې مالک نو نبدا تاعی زرم کې انابا مالک نو مصدق زرم کې انابا یو جلب او جنب په باب ریهان کې دا هې کتابو زکات کې تر شوې دې انت دې به راو او ان شاء الله ته جنو کال اخري زه به دې باندې حواله ورکوم چې تیاری کنه دا دې کې ریهان ته کې فینش دې کې راو نه پرېهان کې چې کم جلب جنب دین او جداد اغړه چې دا دعا اسنه وړه ډور چې کله کې ندا دي تي خاطه مقداري مترناش فلم کې نشان دي توغنال شوی دي د دې نه په 1 2 3 باندې لیکر کې نه اسندر واني دا سړی دا چانټو الای او دې ور زبل یو کس چې کوس نه استل کېږي ته شېوینو ها سانګري دي نو هم गणेशوی نو هغه وایي 1 د دې یو کو یا دین یو د ډبل کې دا به تیز دي چې دین په دې طریقه دا چې لري اصلي دمر مهارت دي اصلي دي مثلا کله په هدف ته کی ورایي ورایي دا اصل مې کوڅه تاسو خو په شته به راوړی دا ورې نه کوي هغه دا وګټه او کدا تر یو دا په اصل دې شته او دا نشان براوړی پر ورکینی دا وګټه دې طریقه دا سباه په غایته انترتاس ویلی په کتابونو کې دا باندې خلک دا دی ویلي چې هغه اسما ته سوسشي نو هغه دا یو کې چې ځان پدار باندې پټ اور اوس رحم اسوره وصلی وسلم سر یہ کلم تاسو دلته مالا اسوسیدو تضبطجو یو هو ورته کوي چې دې او چرته نه نو دغه ته جلا وای اباذ چې ته به دا دې نه کله تاسو دې دم چې دې سوس ته دا پرې په دغه ته جنا وای په نبی عليه السلام من منه وکړه چې نه به اسنوت دی زولیت په جلب سره بلکې ستاره چي دی وایي کله چې د 25 دتري پری جيمي وختونو کې نو ال دي کی د سټیکل باندې چې کله نو برا ګان دې په پشتو باندې آدي ګون یو کته سمې څوبې د برا ګان دې په خې زمونه جوه برا شي بنې ته شي او خې نو ځکه لې چې چې ګزار که کنه بیا په دې په دې کې داغه مخه وتوکی داغه جاله او جن په خواته دی غو درولې وجه کوشش زمونه شي کمزوري کې نه وردانګم انا لا پیږم نه منو وکړل چل دې با مستیتیو حل با دے بین نستروی کیجی پاویمان نے گانا لگا ولیش نا حرام نہیں را کرکٹ حرام دے منہ بلشے بیسا حلال شای <سؤال> نا کرکٹ حرام دی نا دا غبر سنوکسو حرام در حرام اگر د کاپيرو له او دا بالکل د زمانه کې د ګمراهي یو عظيم چیز ده د خلقو تلویزیګانو دا څوره پردا کرکټ سبا ګرځیدره د مول د قضا قبولو دروځي د خللو د دین چې څخهري دا غیر ختمه ول د دین او دنیا ټول نقصان پرې کې مو چې دا حرام شونه مسابقات او بي بي سي راونډول وکړي نه شي ولو کوم له تعالی نیوونه سوارم کینداو حلالي مولا دي نثار کینداو بحلالي مولا چې د رجس کی د سنگر د بحلالي پکوډه کی سیګریټ کی ودلټ کی کم دی د نثار کوي سوټه چې څنګه دا, دا غوټه حرام ده د رجس کی د کرټه هم حرام خبره غوږه دروست ولې تورباني د دې کاري لګول لکه ان دې مبارک راځي كانت قبيات السفر <سؤال> السلام او د موټه د تریدن بهله السلام پیځه سپین د تریدا دغه زمونږه علاقه ختم شوې ده خدا دا چې وي چې د تره چینې سره د ځلان یو دغه نګراتو شوې ده اکثره هغه چې وي نارې پیل نه باقي خره خره سرونه کوي د دې برې تره کې دا چې کړای و دا کله مخلک کینو جوړنه دې به نه اطاعت والسلام د توري د نیوغه دې چې کوم کړي تا او شو درستی نه یعنی هاذا کالین سبینو لګول توریتا د محبت یو الامر جماړه توریته محبت په مقابل دښمن نصرو نمازان ساتي امت جمع الوسائل کی اورایت کې د سونه او ذکر شوی دې اکثر روایتو کې پېژنې اچھا اچھا واګنه واګنه 52 په نملي یا غشي درا جماعت سوق داخلي او دخلو پیلمسجد داخل اولیش جمالی نایی خوکم سره نبل غشو تاوید او نبل امرغنی بعضی ویدی ده پارا مفرد نشته بعضی ده پار مفرد نبل تنده او جمع دی نبل نبل انبال امرغنی او نابیل و نبال غشی جڑون کی توسیل نجابیر زنان قبل قدر چیل او صرائه تیرشو او اغوا دا غشی و جماعت کی سطحقی قول ریحاد کی نبی صلاة و السلام با اغم و قبانی ویلو انہو امر رجوان امر اکرزکان تصدق بی نبلی پی المسکل اللہ امر بها دې باندې تیری په دې مگر وه آخیزنده باندې انکی به نسولها تیر او تر په نو د دې راي دا مخنه دې تیر تر په نو به خو ده هوګي او تیر طرف په دې نه نیتی ولې کده تیر تر په خپل <سؤال> تمه کې چاته واستګي پرسه نو هغه ځاني دې تیر تر تکي ځان خو دې په اختیار کړی دا د نبی عليه السلام شفقت سره عمر اچھا نبیین درمو کرچت یری یو ساو د پجامات کی یا زمو بازار کی او ما هو او نصر غشی فل یمسک علانی ساری نو ديري مون ګولې ولاګي فقته تر طرفونو دوي یا قلب یقبز کپه ویلو چې د ایرون کې قلب ورغوي او قلب یقبز کبي وري انت تصيب احد من المسلمين اذن چور زی یو کثر مسلمانانو نه تاكيد بجور شي ها باغ دی پا بیان دمانکی ایو تاعت اصیف چوار کلی شکتورا مسلولا پدائی سال کی چوشتے شو گئی درین نبی علیہ السلام منکل دا, دا ترجمت الباب دا پا حدیث پانی مستنی پوزر کڑے در محصد داری چچالتور ورکیون در کاتے نیمو باستفا کیی محصد بلیو سیز ورکیون اگر نفسور کولاو نا صد اللہ صلح شواتی با تکلیم شید این بیڑی رجلتی دو دو سي دا دا نو دلا منه لا یو قد دیرکیشي تریما بیانه اسرائ ته می د دوګوت چې دوګوت من کې تث ن شوي ورې ورته کړی چې او بلکې دغل ل داولي ماه ته خو به دو چې دا زور د ته کړی نو طانه به اوس کش کشهلا ه ووتلو یا د غوت نې ته غ ک غ ندینا من خا په دوه نن چې مې پیژدنه وکړه په کې یو اړخ دې نه د دې چې د انسان jihad تدین او فکار د رچ پره امام بخاری ته باب لبس البیدا بعد د بابا یان د وسطلو دا خلق خپل دم جنگي لباس ریبا په ټول مقصد دغه خپل حفاظت کول در توکل او ایمان خلاف نه دي د دې زبان ذکر چلوه دي کی رسی په ډډ او ایمان دومره مضبوط شي بیا ګلم څنګه اصحاب شریعه علیه الی رحمهم ايمان ده نبی رسول الله مشان ایمان د چا نه تاسو ګورئنې میر اسلام ظاهر یوم احد یوم النفات اوتی په ورځ اوت د بین درعانی ظاهر مظاهر کړه اند یوز بل پات اگر ضروري پر ځمانه اگر مې اند دوه غرو کی اوله به سټهانی ویل دوه غریه اوسې د درایکه په کمال شجاعت چې په الله د دین د پاره جنگې کما لرياب له باګ نه دغه له باګ څخه هغه درنه ختمې شي ډېرو خوځنګې او یعنی بیرتن ام دو اوسری چې کله ای اوسری چې دا بل می خوځه بجنګی کوم دا الله دې کمال شجاعت درلود چې زنه چې دا ایمان کمزوري و تاسو بوښي په خبره باندې نو ټول یو چې تاسو ته موږ کېږي روس خو نن دې یو زو پاکه خلقو لبل مچ لمل ب خلقونو دا به ځانته دې پازدکاره پاره څولاو د حیثیت کی بدل نو دي خلطه ایجادي ایمان کمزوري ده ایمان کمزوري راغې اوره چرتاغه سبست ضرورت راغله راغتله وندره چتره په دېنه کې ډېر څه سورښو شه دې څه سورښو دې نور هغه پرتګال څخه پری وغړلو لګاله دروازه یې راوړلو و او و ورغتا روان نه یوته خو بای باندې کدهر گیا۔ او به یې باندې کیدای غیا او دا خبره موږ کوي چې د منډي وایي د غل <سؤال> روانه <سؤال> دا خبره د سیمان <سؤال> خلاف نه پیغمبر دا کوي وایي خو دا په دې باندې نه غلایږي نو دا په دې باندې نه غلایږي دا په <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> باونتی رایاتی والعلویتی رایات جمع در آیتون دا جنگ کی جنڈو تا همزورتی دا پارز ری چه دا امیر مقام خلق تماعلمی مرکز دا معسکر دا مسلمان خلق تماعلمی قبل ملگری مادی نو رایات جمع در آیتون دا علویات جمع دا لیوان جنڈو تا او دیتا عالم هم وید اماندا دې دې پرمهرني پرختې پرخشته بازي وي نشي بازي وي چې پرختې نو څه پرختې احوال مختلف دي وا غټي بل وړي نوې چرایا ورټي حل با او بازي وي چې نه له وا ورټي خایا کې دا پرختې چرایا نه اګ جن دي توي شدازه نه زيد السر ن او عربي <سؤال> برقين برقين. دا او لیوا اغه ته دن jihad دنه پر نه ذکر نه تر شو یو سره را بازه هوا سره کړه کی دا خپل فکر دی دې امیر د jihad با ځان ته ځان دا وی توا یو لاس کې نه ولاګ بل ته جنګیږو خلق توفقه او تجدید کړه هم مشرد کمال کماله قامته کی بغاته کی بغاته رو شو کړه هغه حکم نه کړه مې داسې اوس چوکست مقرر وشو او هغه کفر امی مشهد الجند روان امیر محمد روان په پدوان له او که څه وته چې مشهد روان جند په وسه له روان دي طریقه سره شو بیا شو بیا منداله جندو حساب بهدار جندې رهن تهونو په ریکه خپل مختار دي دي حديث کرا له یونس <تصفح> ابن عباد تدل <تصفح> ثقيب هغه محمدن قاسم علماء دویذریګلې او محمدن قاسم بره بنیادیو رجامت تاسو کې دا رانه باندې ځندلنې په ټماکان چې د څنګه واسه دا سوداه توروا مربع او د من نمره او دا په شکل <سؤال> د پلان مقصد دنه چې زیاته حصہ د او صحیح سداږی چې کومو هغه سپینو وا دا ګپلان او دغ ینده چې د خله کو دا دغه پر چم بهوي خللم کړ او بیا خلهدون چې دیرره زما پر کټ کتون بلو او خل ل د زیهسوو خیان ل او دا خبره نه د پر چمین نه بهوي بیر قسمونه راغ دخل پرو راغلي د خله مکه ته ا چسم شوپین شو روسته راځ پرسم شو زی نو ټول پرچمه نه وی دا بلای دا اوس کوم فرق اجنده دا دا چې کومه نه مې راشګل نه لري تاسو نه میر چاري دلې نه نه پلان پلان چې کومه یې هغه داسې چغتوري پاک یو اخر حداشي څرګوغه ونه کیږي په بلې کې داوبه د دوه پات زیات نه تا وړې دا حدیث سند په اعتبار ابن أبي زايرة أخبرنا أبو يحوب الثقافي قال حدث إنس بن عباد رجل من الثقيف مولا محمد لا هذا هو المجهول هذا هو رواية سنة زعيب هذا هو سنة عبادية من كثير أو خلق كمدانه فاستخف قومه فأتعوه كأشوال فإن تديت برجم نبوية وسبين التناوية لا تزيل الخبر علي. جنديد نے بیر السلام مختلف پیران نقل شوری کی خبر ہے نجد جالد غضرال باب الانتصار انتصار بدل عجسطورش انتصار طلب دنسر التمويلش مانا دا انتصار دشمن سا مقابلت کول چیت انتقام واقعی پاکمزورو اسونو من شخص وران و اضواب و اضایپانی یعنی چی طلب د امدادو کی دا اللانا پاکمزورو او وران و اضایپانو باندو شا اللہ جل شانو تخبل عجزی پیش کی چی اللہ زمون کمزوری خلطی تزمون امدادو کی. ندہ نری باب مقصد امام ترمیزی باب او ز پر باب منجا پی کتابی سالی کے مستمین فلم دفتہ غریبان مسلمان نبی نے تر فرمایا کی پوری ضعف مالک کمزوری خلق بروی وانما ترزقون وتنصرون بدعائکم تو ترزق درک ولی شی تو سیندار کیش کمزور خلق استاس کہا تر کمزور خال سی دعا ل امداد کی نام ساتون اللہ نے تو سیندار نہ قَلَهُ دَعُودِ لِهُمْ أَطَّاسِ أَخْوَالِ مِنْ أَطَّاسِ لَيْتَرَيْهِ تَعْرُبِي وَكِمْ